Köfli. Um tilkomu manna á vesturstörð Þegar 300 ár og voru liðin síðan náldarsnýr og aftur til Belalands, bar svo til á tímum langafríðar að þinnráður félagundur, hafðingi narkóðfrándar, réða stað, austur yfir síðjóðsfljót og hjælt til veiða með vinum sínum Maglóri og maðuróðsi Fjanórssónum. En honum littust veiðarnar, tók sig útur og reið einn í áttina að söngvafjöllum þeret Linton, sem að sá blasa við sér skínandi í fjársta hjeltan þá eftir tverkagveinum og yfir geljons á steinavaði sarn og þera var kominn yfir fljótið sveigdan til suðurs yfir þverkvíslina yfir fljót askar og kom það nýr norðan frá inn í sjöfljótaland ossirjand leiðans lág uppi dalverpi eitt í undirhlíðum fjöllanna þar sem á ein thalos átti upptök sín. Þéran þá ljós að kvöldi dags undir hlíðinni og heyrir það vant söngkváóm. Hann undraðist að mjög því hann vissi ekki til að grænar hálfa landsins kveyttunina elda. Og þó er væru sönggeilskir sungu ver aldrei að kvöldin. Í fyrstu kom hannin í hug hvar þetta gætu verið orkar sem stoppaði hefði fram hjá norðurverðnunum og hafði allan vara á. En þéran kom nær varðu honum ljóst að svo var ekki. Því að söngkvarnir voru á tungumóli sem hann hafði aldrei áður heyrtt. Korki máli ne orka. Og þar sem felagundur fór á baki og stóð þögull í kvöldskugum trjána og horði niður í upplýstar tjálpúðirnar, sá hann að þetta var undarlegt fólk. Þessar verur voru ætt og fylgilið bjársins gamla, eins og hann var síðarkalladur, höfðingja manna. Eftir margra kynslóða flakk úr austrinu hafði hann loksins leitt þjóð sína vestur yfir Bláfjöll, fyrstu þjóð manna sem komu til Beralands. Og þeir hjeldu fagnaðarháttíð og sungu af gleði, því að þeir hjældu að þar með væriður að úr öllum háska og komnir í hitt friðsæla og óttalöysa land. Felagundur virti þó lengi fyrir sér, og hann fekk ástáðum. Hann faltist í meðal trjána þangar til allir voru sopnaðir. Þá lættist hann á tánum inn á meðal hins sofandi fólks, og settist við hinn kulnaldi eld þar sem engin vörður vakti. Þar tók hann upp frumstæði hörpu sem bjár hafði lagtar frá sér og hann lega á hana þá hljóma sem eirumanna hafðu aldrei áður heyrt. Því að enn hafði engin kent þeim listina nema frumstæðir myrkálvar í villulöndum. Nú vöknuðu mennitnir og hlustuðu á félagund þegar hann lega á hörpu og söng. Og hverum sig hjælt að þetta væri einhver undursamlugur draumur, þángu til þeim varð litið til félaga sinna vakandi allt í kring. En þeir þauðu allir, því að þeir vildu ekki trubla félagund með hann leik, svo fagrir fundust þeim hljómarnir og undursamli hljóðin. Í orðum álvakonungsins var fólgin mikil viska, og hjörtum mannana urðu margs vísari af að hlýða á hann, því að þeim opemberaðist líkt þau í hugssín sköpun ordu, blómi amalslands handan hafsins, og þóttir skildu ekki álfatungu, pengu orðans sína merkingu í huga hvers og eins. Því kalluðu mennirnir finnráð felagund í fyrstu nám, þar að segja hinn vísa á sinni tungu, og þjóð hans kalluðu þeir náma, hefða hinn að bitru. Hann var fyrstur elda sem mennirnir hittu, og þeir heldu í byrjun að hann væri einn vala, en af þeim höfðu þeir heyrt ekkert orðrum að þeir lifðu í vestirinu, og var það að sumra áliti einmitt ástæðan fyrir því að þeir heldu á staði för sína vestur yfir söngafjöll. Nú dvaldist félagundur meðal þeirra í góðu yfirleiti og kendi þeim samna þekkingu og þeir elskuðu hann og tókuðu hann sér fyrir höfðingja. Æsíðar voru þeir trúir ættstofni finnfinns. Eldar voru ættið færir í tungumálum og félagundur komst nú að því að hann galt lesið úr svipmanna þær hugsanir sem þeir viltu tjá með orðum svo þann átti auðvert með að skilja þá. Einnig er álitið að þessir fyrstu menn hafið þegar átt að baki í samskipti við þá myrkálfa sem byggu handan fjallana og jafnir lærta af þeim að tala. Og þar sem öll tungumálálfa voru runnin út frá hennu saminilega forna kvendamáli, voru mörg orð og hugtök í tungumáli bjárs lík álfatungu. Því leið ekki á lungu áður en felagundur gat átt samræður við bjár og sattuði lungum saman á tali meðan hann tvaldist með allt þeirra. En þegar felagundur spurðið hversu háttað væri í fyrstu manna og ferðum þeirra, varðbjá svarafátt. Hann vissi fátt um það, því að forfæður þjóðar hans höfðu líkt hugsað um að varðveita minningar hins og var eins og þögn lægi yfir minni hans. Að baki er tómt myrkur, sagði bjár, en snúum við líka baki í það og langar ekkit til að hverfa þangað aftur, ekki einu sinni í huganum, til vestust horfum við og vonum að finna þar ljósið. Blasiða 164 En síðar hafðu eldar það fyrir satt að þegar mennirnir eða hinn síðbórnu börn alföður vöknuðu upp í Hildalandi við fyrsta sólrís hafi flugum enn Morgots verið vel á verði og skjóðleika færtunum tíðindin. Sem hann taldi svo mikilsverð að hann fór sjálfur á laun burt frá angböndum, östurum miðkarð og létt saurón lífsfóringa sinna meðan um yfirstjórn hernaðaragirða. Um þessi fyrstu hans við menn, fengu eldar þá ekkert að vita og komist aðeins að fáu einu lungu síðar. Þá urðu þeir þess varir að eitthvað það hafði gest í hugum manna sem varpaði skugga á saminsku þeirra. Eitthvað samsværandi og skuggi frændvígana og fordemingar mandósar sem lá á saminsku nólda. Þeir fundu það strax að eitthvað sem fór leint bjó undir niðri í þjóðum fyrstu álfavinnana sem þeir kynntust. Auðvitað var morgott alltaf að spilla og til að eyða jafnskjótt nýju og fagur sem skaut upp kolli. Og sjálfsagt hefur tilgangur hans verið sá sami í þessu. Að fá mennina upp á móti eldum með ógnum og lígum og senda þá þannig sem fjandmannalið úr austrinu gegn Bela-landi. En þær fyrir allanar hans verkuðu sint og gáfu ekki mikinn árangur. En voru mennirnir, að þér sagt er, í fyrstu svo fáliðaðir að þeir gátu vart lift þungur hlasi. Au sama tíma tók Morgott að óttast vaxandi veldi elda í sáttum þeira og bandalagi og hielt því hið bráðasta aftur til angbanda en skildi eftir með mennum aðeins fáeina þjóna sína sem voru heldur korki fyrst sterkustu hné slingustu Félagundur féknu að vita af frásögn Björs að þjóðflutningar fjölda manna sama sinnis væru á vestureið Fleiri hópar af okkar kyni eru að koma yfir fjöllin sama Au ferð hér skæmt frá. Þannig sitji að halaðar þjón sem talar tungumál nokku frábrúðið okkar en í tölunum í austurhlíðunum og býga frekari tíðinda áður en við á fjöllin. En þar eru enn fleiri manþjóðir sem tala líkt mál og við sem við höfum að stundum átt ímis skifti við. Sumir þeirra lögðu á undan okkur af stað á ættu á vesturleið en við fórum framúr þeim því að þeir eru fjölmennari og hágfærar við. En halda þó vel hópinn. Yfir er ríkur högvingi að nafni Marag. En grænálvarnir í sjöfljótarlandi hefðu áhyggjur að komu manna, og þegar þeir fréttu að felagundur, einn af eldahauðingjum, vestanum haf hefði dvalist meðalvera, sendu þeir boðbyrra til hans. Herra, sagðu þeir, hafðu nokkur áhrif á þessan íkomendur, byttu þá annað kvort snúa aftur þangar sem þeir komu frá, eða annars að hraða sér og hverfa eðkurt burt hérðan. Við æskjum yngra aðgumum manna hingað til að rjúfa þann frið sem við njótum. Vi sjáum líka að þetta fólk heggur í stórum stíl skóga og veiðir dýr. Því eru við engir vinir þeirra og fáumist er ekki til að hverfa að braut munum við gera þeim allar hært grávefur sem við getum. Að ráði félagundar kvatti bjár því saman alla ættflokka farandþjóðar sínar og þeir tókus sig upp og heldu áfram bestur yfir Gelians og settu kjaldbúir sínar í löndum Amróða og Amrása Fenarsona þar sem strjánbítla var á Austurbakka kælu nokku fyrir sunnan Sjærtskó unnólatt markum Doriats Þá hlut landið heitið Estólað er að tældbúða land En að ári liðinu var komið að því að Fela Gundur við til sína heimkina Bjár betist þá Leyfis til að mega fylgjunum og var hann síðan áfram í þjónustu konungsins á Nargothrand meðan hann lifði Af því hlutna nafns sitt Bjár en hafði áður í rauninni heitið Barlin, en orðið Bjár þýtir þjón á þjóðdöngu hans og þótt hannum virðing að því Foræði þjóðarsinnar fekk hann í hendur bara hann í eldri sonarsins, en sjálfur snýr hann aldrei aftur til lands. Skömmu eftir að felagundur skildi við á, komu fleiri sveitir manna sem áður var minnst á, líka einn í belaland. Fyrstir á eftir komu halaðar, en þegar þeirur þú varir við kergjugrænálfa, prukkuð þeir norður og settu stað í austur tal. Þargelíun handan gelíonsfljóts í landi Karanþýrs fjanórssónar. Þar fengu þeir að búa óárettir um skeið, en þjóðkarandýrs þótti lítið til þeir koma og let þá afskiptalösa. Næsta ár styrði Marag sinni fjölmennu þjóð yfir fjöllin. Það voru hávaksnir og herskáur menn sem gengu fram í skipulöðum sveitum. Þá hlupu grænálvarnir í sjöfljótarlandi í fjölur og þorðu ekki að hindra förðeira í neinu. En Marag sem nú hafi frétt að þjóð Bjárs hefði fengið til umráða grænt og frjósamt land, ferðaðvist eftir dvergaveginum og settist stað á svæðinu fyrir sunnan og austand tjálpúðaland barans bjárssónar og varð tröst við nótta með til þjóða þeirra. Félagundur átti síðan tíðfærir að heimsækja menn og margir aðrir álvar á vesturstórð. Bæði nóldar og sindrar lóðu leið sína til tjálpúðalands. Ákafir að kynnast ætjónum sem fyrir löngu hafði verið spáð að myndu koma fram á sjónarsviðið. Í fræðum Valalands sem spáðu fyrir um komumanna var þeim gefið heitið Aðtanar eða önnur þjóðinn en á tungumóli Beralands, sindrískunni, breyttist það í ætanir eða Etain. Eftir því sem mönnum fjölgaði gætt þetta hugtak þó ekki náð yfir alla menn heldur einskorðaðist við þrjár þjóðir alva vina. Blasiða 166 Í hlutverki sem yfir konungur allra nólda Senti Fingólfur boðbera til þeirra og bauð að velkomna. En margir yngri og framsekknari menn meðal ætana hurfu úr eigin og sóttust eftir þjónustu við konunga og höfðinga elta. Meðal þeirra var Malak, sonur Marax, sem þjónaði Fingólvi konungi í Móðulandi í 14 ár. Hann lærði afburða vel álvatungu og hlaut nafnið Arradani á sindrísku sem fítði í konungsmaður. Ætanir voru ekki lengi ánæðir í tjálbúðalandi, heldur stóttust þér eftir því að komast lengra vestur, en vissu nú ekki hvaða leið þurrætt að fara, því að þeim bárust fregnir af því að ýmsar hindranir væru á vegunum. Frammundjan þeim lá Dóriat með beltiskyrðingum sínum og ef þeir færu sunnan við það kemið þeir að sírjóansfljóti með sínum ófæru rökkurfenjum. Því tóku konungar allra að riggja ætti stopna nolda sig til, þar sem þeir væntu sér til þ og sendu þeim bóð, að hverjum þeim ætunum sem þess óskuðu væri heimilt að flytja sig og koma og tveðljast með þeirra. Við það hófust þjóðflutningar ætanna. Í fyrstu í smáum stíl, einstakir ungir æfintýragerðnir menn hægt og hægt, en síðar fjölskylduhópar og heilar ættir sem tóku upp sína tjaldhæla og yfirgáfi búðaland. Fimmtíu árum síðar hafðu margar þúsundir þeirra dreifst um öll lönd konungana. Í byrjun tóku flestir lengri leiðina norðurabógin, þáka til þeir kynntust öðrum leiðum. Þannig fluttumarkir af þjóð Bjárðs norður á hásléttu fyrulanda eða dórþóníu og settu stað í löndum afkomenda finnfinns. Þjóð Aradana, sem svo var kalluð meðan Marag faðirans satt ennum kýrt á tjálbúðastettunni til döiðadags, flutti aðalega vesturabógin. Sumir fóru norður til hýðla eða móðulands en Magor, sonur Aradana og fjölmennur hópur sem honum fyrdi heldu meðfram Siríans fljóti niður í vestur og settu stað um hríð í suður hlýðum skuggafjalla nálegt upptökum Narok fljóts. Sagt er að í öllum þessum fjóðflutningum að engin enginn nema þinnráður felagundi haft samráð við Þingolf konung og þar sem hann var hinn formlegi höfðingi alls Bela-lands honum ákaflega að gengi skildið hann í framhjá honum. En hitt var ekki betra Að um þær mundir hafði hann hrjáðst af ítlum drömförum sem hann tengdi komu manna, jafnvel áður en fyrstu tíðin til báru stafi. Því skipaði hann svo fyrir að menn mættu hvergi setja stað nema í norðrinu og höfðingar sem tækju þá í sína þjónustu yrðu að ganga í ábyrð fyrir öllu sem þeir að hefðust. Og svo bættan við, engum mönnum skal ég hleypa inn í Dóriðet, meðan ríki mitt varir. Ekki einu sinni afkomendum bjárst þess sem vel, mínum he Melíana þægði við þá, en síðar letum svo ummælt við Galadríeli sístur finnráðs, allur heimurinn er á fleigi ferð til stórtífinda, og ég sé fyrir mér að einn verður sámaður og það af húsi bjárs, og þegar hann kemur að berkiskirðingunni mun hún ekki fá stöðaðan, því að sendur verður hann af öllugum mér sterkari, og söngvarnir sem spretta af afreikumans munu enn vara eftir að allur miðgarður umbreytist í hinnum stóra neykk blasið að 167. Þrátt fyrir þessa þjóðflutninga urðu enn margir menn eftir í tjálpúðalandi og bjóð þar lengi áfram bland þar til þeir voru yfirbugaðir í eifingu Bela lands og flýðu þá sömur tilbaka austur yfir söngafjöll. En það stafaði af því að auk hinna öllnu sem fannst komið að leiðalókum sínum í lífinu voru margir yngri sem vildu sjálfir ráða sínum ferðu. Þeim stóð ógn af veldi elda og skorpum blossum augnaðurra. Þar er hófist líka flokkadrættir og misætti meðal ætanna, en í þeim mátti greina skuggalega áhrif og undiróður frá morgótti. Því er engin vafið leikur á að hann fylgdist vel með sókn manna inn í bela og stóð stuggur að vaksandi vináttu þeirra við álfa. Fyrir þeim óanæðu fór bergur nokkur, bereg, af ætt bjárs og amlákur einn af sonarsónum Marax. Þeir hallmæltu álfum opinsk Við lögðum út í tvísínu á langleiðum til að forðast þær hættur miðgarðs og myrkar óknir sem ofðu yfir okkur. Við höfðum fregnir af því að ljósið væri í vestrínu, en nú er okkur sagt að ljósið sé handan hafsins. Þangað komust við ekki sem guðiðirnir sitja í allsælu síni. Allir nema einn guð myrkur síns sem hér býr hjá okkur og eldarnir sem þykjast vera svo vitrir en eru bara andstikilegir halda upp í stöðugu stríði gegn honum. Hann situr að hér þeir segja hátt uppi í norðrinnu og þaðan hann á að koma öll sú kvörl og dauði sem við flýjum burt frá. Við viljum ekki koma nálegt þeim stað. Hvart var saman ráð og þing manna og var mikill fjöldi þar saman komin. Og álfavinninnir svörðu bergi. Vissulega stafa allar þær hörmungar sem við vorum að flýja undan frá myrkra koninginum, en hann sækist eftir algjörum yfirráðum yfir öllum miðgarði og í hvaða húsættum við þá að venda þar sem hann gætti ekki ert okkur uppi ef var kæmi fram þeim vilja sínum nema hann verði sigraður hér eða sé að minsta kosti haldi við skefjum þar er að aðeins fyrir hugdirisku elda sem tekist að vera hamla gegn honum og hver veit líka nema við höfum verið sendir í randir til að hjálpa þeim í neygð því svaraði berkur látið elda sjá um sig líf okkar er nógu stutt en þá reisu beinkur sem öllum sýndist vera amlákur sonur imláks og flutti svo íslsku flá orð að þu gengu sáran til hjarta allra sem til heyrðu. Blásið á 168. Allt er þetta tomt álvablaður sagt til að villa um okkur hinum nýkomnu sem kunnu ekki fótum okkar forráð. Það hefur aldrei verið neinn sjávarströnd ekkert ljós í vestrinu. Því að hann séf flöktandi mýraljós og láti álfana teyma krau asna eyrunum á heimsenda þirihkar hefur litið augum nokkur guða þeirra hverfur líka séð myrkra konung norðursins þeir sem sækjast mest eftir yfirráðum og öllum miðkarði eru engir aðrir en eldarnir þjálvir í græðgi síni eftir auðafum hafa þeir meira annað spora sig niður í leyndar grafir jarðarinnar og baka sig reiði alds sem í jörðinni býr þannig hafa þeir alltaf heigað sig látum orkuna eiga sitt ríki niður í jörðinni og við skulum eiga okkar á yfirborðinu það er nóg pláss Bara ef eldar láta okkur í friði. Áherundur hlustuðu furðu losnir á þessar auksemdafæslu og skugga ángistjar brá yfir svip þeirra. Og sumir þeirra ákvaðu að hverfa sem bráðast og lengst á brott frá eldarlöndum. En síðar, þegar amlákur kom til þeirra, skildi hann ekki dýð þessu og barðað algjörlega af sér að hann hefði verið vistatur um reyðunar. Hvað þá nokkuð tíman mælt þau orð sem hefði voruð eftir honum? og uppkomu enn meiri efa og ráðvilla meðal manna. Þá sagði eitt álfavinanna af þessu getti þið að minnst okast í ráðið að myrkrahöfðingin hefur fjörðu njósnara og flugumanna meðal okkar því að hann óttast okkur og að við munum styrkja óvini hans. En þá svörðu hinir aftur réttarar væri að segja að hann hafi lagt hatur á okkur og því meira mun hann hata okkur sem við dveljumst hér lengur og hefna sína okkur fyrir að blanda okkur í deilur hans við eldakonunga, sem við höfum engan ávinning af. Því byggust nú margir þeirra sem enn sátu eftir í búðalandi til brottverðar. Þannig letti bergur þúsund manna af þjóðbjárs til sjöðurlanda, og þar með út úr hetjusöngum þeirra tíma. En amlákur yðraðist andstöðu sinnar og sagði, nú á ég sjálfur þessum mestara legana að gráta gelda, og munið því berjast á mótónum þar til yfir líkur. Þar með hérta norður og gekk í lið maður En margir af þjóðans, sem voru sama sinnis og bergur, kussu sér nýjan leiðtoga og hörfu útsögunni út í tómið. Þeir þurr heldur tilbaka til Erijador, sem þá var austan fjalla, en síðar varð, eftir þið mikla skakka fjall og hamfari náttúrunnar, hinn nýja vestur Á sama tíma sátu halaðar um kýrt í austur dölum handan Geliónfljóts, og ennu klaðir við sitt. En þegar morgott sá að honum tókst ekki að neinu að spilla á milli álva og manna, með ligum sínum og bellibrögðum, varð hann heitt í hamsi. Blasið 169. Hann fór að hefna sínum á mennum og rendi að valda þeim öllu því tjóni sem hann gat, í þeirri von að geta hrakið á og á brott. Þannig sendi hann öflugan orkaflokk út til árásar, og með því að taka nógu stóran króka á sig til austurs, tókst þeim að sleppa fram hjá laumast og bak við súngvafjöllin ráðast eftir dvergastígum yfir fjallaskurðin og koma svo askvaðandi yfir beygdir halaða í skóanum siðst í landi Caranthys. svo hafti til að halaðar voru búskaparmenn en þjukku ekki margið saman undir forlistu höfðingja heldur hver um sig á sínu sveitasetri sjálfstæðir og stýrdu sínum málum en voru alltaf tregir til að bindast nokkum samtökum. en þegar ára á sinn brast á Var meðal íbúana bóndin nokkur að nafni Haldáður, sem reyndist snjallráður og hugrakkur maður. Hann kvatti saman alla hugrakka menn sem hann gatt fundið og hörfaði neyður í ottan milli yðufljóts, askar og geljónfljóts. Og þar reystu þeir varnarkarð þverti við nésið frá einni áni yfir í hína. Og innan varnarveggjana sapnaði hann saman öllum fjölskyldum með konum og börnum sem hann gatt fundið. Þá hófst umsáðrið um þetta virki hans. Vath hafði stóð lengi þar til þeir voru orðnir matarlausir. Haldaður átti 2 börn. Haleidur var dóttir hans og Halldór sonur. Bæði voru hugrökk og dróu ekki af sér í vörnunum. Einkum var Haleidur geis í öflug og hugbrúð kona. En þar komar lokum að Haldaður fæll í útdrágsgegn orkunum. Þá rauk Haldaður út á móti í til að forða því að líkami faðra hans væri svívirtur með því að þagga ni spað eins og hátur var orka, en hann var þá líka vegin og fjallt niður hjá föður sínum. Þá var leiður ein eftir til að halda þjóðinni saman, sem sömum virtist svo vonlaust að þeir vörpuðu sér í árnar og druknuðu. En um viku síðar, þegar orkarnir hófi úslita atlegu sína að tangarvirkinu og höfðu jæpil rofið skarði í veggin, heilðust skindilega gætlandi lúðrahljómar og karan þýr kom rýðandi á flegi ferð með rittaraliði sínu unnórður í og hrætti orkana út í fljótin. Þá breyttist álitt karanþýrs á baróttu krafti manna. Hann horfði vingarlega til þeirra, og hefðraði haliði mjög. Hann bauði þenni fullar föður og bróðurpætur. Og þegar hann nú sá, en ofsi, hver hlustir ætanir voru í orustu, sagðan lið hana, Ef þú vilt flytjast hérðan og setjast að norðar hjá okkur, skattu njóta vinóttu og verndar elda, og ráða frjálsu eigin ríki. En haleiður var stolt og ófús að láta stjórna sér, eða segja fyrir verkum, og flestir halaðar sem eftirlifðu voru sama sinnis. Því þakkaði hún karantýri í gott bóð, en svaraði Ég hef nú gert upp hugminn, að hverfa hérðan burt úr skuggafjallana og halda vestur á bóginn sem margir af okkar kyni hafa farið. Blasiða hundrað og sjötíu Og þegar öllum eftirlifandi halaðum hafi verið safnað saman, hvar sem þeir fundust lifandi eða höfðu flúið inn í skóana undan árásum orkanna og þegar þeir höfðu bjargat öllu sem nóteft var af eigum sínum úr brunnum bæjunum, kusu þeir haleiði til leithtóa síns og hún stýrði þeim í fyrstunni til kjálbúðastettunar, eftir stólat þar sem þeir sátu um kýrt um skeið. Halaðar voru jafnar mjög sjálfstæðir og einþykkir og áttu erfitt með að samlægast öðrum. En eftir hetjutá vorðir ætíð mikil svirtir. Þeir voru þá nemndir haleiðarþjóð, en þar var hún höfðingi þeirra meðan hún lifði. En giftist aldrei né átti neinn afkvæmi. Svo að eftir hennar dag skildi ríkið ganga í arf til Haldons sonar Haldórs bróður hennar. Þess sem fell fyrir framan virkið á Dangkanum. En áður en að því kæmi vildi haleiður enn færa þjóðina um set, vestra bógin. Og þótt margir af þjóðinarr væru þí motfallnir, fyltu þeirni samt eftir. Þá þeir heldu af stað og í sínu venjulegu óhráðhæfni án nokkurar hjálpar eða leiðsagnar elda. Og eftir að þeir höfðu farið yfir Árnar kjælu og bugguðu komu þeir inn á hið mjóa hættusvæði Ógnar dauðadalinn á milli Ógnar fjalla og beltist meljúnnu. Það land var þá ekki eins hættulegt og síðar varð en slíkt hentaði þó ekki dauðlegum mönnum hjarlarlaust. Þeir urðu því fyrir miklum skakkaföllum og tjóni og var það aðeins fyrir ósveianlegan viljastyrk og kvartningu haleðar sem er komist í gegn. Loksins, þegar þeir komist yfir grjóta vað, voru þeir svo illa farðnir að margir yðruðust sáran þeirra farar, en nú varð þeir ekki aftur snúið. Þegar þeir komu nú inn í nýtt land og fengu það til ábúðar, hurfuð þeir strax aftur til eldri búskaparháta, eftir því sem und var. Háleiðarþjóð reisti sér að nýju myndarleg sveitasetur í skóðlendi varðslettunar talat dyrnen, handan hilljár, teiklinn. Sumir tóku sig þó upp og reyguðu enþór lengra allt stöður til konungsríkis narkóþrándar. En lafði harleiður var svo ástæl að mörgum að þeir veitu fylgjenni hvert sem hún færi og njóta fóristu hennar. Og þar kom að lokum að hún færði sig til og setti stað í bjargaskógi eða breð þýl á milli hilljár og sírijónsfljóts. Og á hennu miklu hörmungardögum sem yfir skildu dinja Sapnaðist öll hinn dreifða þjóð þangar saman til hennar. En Þingólfur konungur gerði tilkall til þess að bjarkaskóur heyrði undir ríki sitt, enda að þótt hann væri ekki innan belti í og vildi hann banna haliði hann. En þegar felagundur trúnaðarvinur Þingólfs frétti af þeim við bröðum hans og vissi af öllum þeim þrengingum sem haliðar þjóð hafi gengið í gegnum, fór hann til konungsins og leitaði náðar henne til handa. Hún fjekk skóin þá til umráða gegn þeim skilirðum að þjóðinnar skildi verja vöðin yfir hiljá gegn öllum óvinnum elda og leifa engum orkum að koma inn í skóin. Blasiðu 171 Harleði sárnaði að það fyrst að taka þetta fram við hana, sem var svo sjálfsagt, og hún svaraði, hvað varðum halda á föður minn og halda á bróður minn? Skildi konungur Dóriæts óttast að ég harleiður gerði bandalagi þá sem tortimdu mínum nánustu ástvinnum? Ef eldar talja nöðsynlegt að taka slíkt fram, þá eru hugmyndir þeir að væga sart skrýtnar í augum manna. Og í bjarga skógi bjó harleiður síðan til dauða dægurs. Og þá resti þjóðin enni grænan haug á skóarhæð. Konuhaugur nefndist hann, túr hareta á kvenjumáli, quen hátt en arvenn á sindrísku. Þannig aðdu gæðist það að ætdanir reyðruðu um sig víðsvegar í löndum elda. Sumir hér og aðrir þar og enn aðrir voru á reiki. Sumir mynduðu ættflokka, aðrir blönduðust öðrum smáþjóðum. Plestir voru fljótir að læra og töluðu tungu gráálfa, sindrískuna, bæði sem venjulegt mál sín á milli en líka til að grúska í og kynnast sögnum álfa. En eftir nokkurt tíma Komist álvakonungarnar að því að væri ekki heppilegtar álvar og menn byggju saman í einum hræri grud, án alls skipulags. Happast ætla væri að menn væru út að fyrir sig og þeim útlutað ákveðnum landsvæðum þar sem fyrir gætu lifað sínu lífi og vali sér hafðingja til að ríkja yfir sjálfstæðum hérðum. Sem frjálsjarþjóðir gerðust ef síðar bandamenn elda í styrjöldum og fyrir þeim fóru eigin leðtogar. Margir ætænir höfðu mikið dálæti á ál Eðkuðu vináttu við þá og dverdust oft meðal þeirra eins lengi og þeir gátu, og ungir og hraustir menn reyðu sig oft sem mála í heri konungana. Þannig reyðist Hathór gullinn lokka, eða Lorindól í æskutir þjónustu með finnkólfi yfirkonungi í móðulöndum. Hann var sonur Hathóls, sonar Magols, sonar Aradana Marags sonar. Hann varð mjög kær konunginum og finnkólfur fjækkunum til yfirráða Rökkurland eða Dór Lóminn. Þóngað safnaðan saman flestum af sínu kyni og varð voldugastur allra höfðingja ætana. Í húsum hans var einungist talað álfamál, en þeir glemtu þú ekki eigin tungumóli og uppa því spratt svo samtunga númenna. Eins fengu ætanir til yfiráða og varð þeyslu langt upp í norðrinu, Föruðlönd, eða Dórþóníun, ásamt dalkósinni Hlöðum, Latros, og tók þar við stjórnataumunum Boromýr hlaðakonungur Boronssonur en langa afi hans var bjár hinn gamli. Sýnir Hathors voru gældor og gundor, og sýnir gældors voru húrin og húor. Sónur húrins var túrin, sem síðar var frægur sem glárungsbani, en sónur húors var túor, þaðir jarandils, hins blessaða. Blasiða 172 Sónur Boromils var bregur, og sýnir hans fer brególas og bara hýr. Sýnir brególasar voru baragundur og belagundur. Dóttir baragunds var morven móðir túrins, en dóttir belagunds var ríjan móðir túars. En sonur barahýls var beren hinn einhendi, sem vann ástir lúði hennar þingur stóttur og snýri tilbaka úr döðanum. Af þeim var komin elving sem gekk að eiga jærendil og frá þeim öll konungaröð númena sem á eftir fyldi. Öll voru þeir flækt í örlaga net skapadómsins yfir nóldum. En svo mikil voru afreik þeirra að eldar varðveittu og tygnuðu minningu þeirra í fornkonungasögnum sínum, þótt þau væru aðeins mannleg. Í þá daga fóra muna svo mjög um afl til styrtar velginnolda að þeir fóru að gera sér vonir um að morgott yrði algjörlega einangraður og innilokaður í sínu myrkrabæli og endanlega sigraður. Mestu munaði um hina öflugu þjóð Haðórs sem var svo harðger að hún um þólti kulda og langar göngur á norðuslóðum betur en nokkrir aðrir. Þeir výruðu ekki fyrir sér að fara langa herrleiðangra út á ysta hjara frérans, norður í jánfjöll og hindra þannig tilfærsluður ofinannis þar sem hann hafi áður leikið lausum hala. Engum voru það konungdæmi í ætana sem þreyfust og markvöldiðust, en mest þeirra varð, sem ávar minnst, ríki Hathors gullunlokka yfir rökkurlöndum, því að hann taldist jafn Þjóð hans var öplug og stælt, skjótráð, frek og staðföst, fljóð að þyrtast og gleðjast, voldug meðal yngstu barna alföður í æskumann kynsins. Mest megnis voru þeir gullhældir og bláeyðir, þó ekki túrin, en móður hans var morvin af eitt bjárs. Menna því húsi voru dökkældir eða hjarpældir og gráeyðir, og allra manna voru þeir líkastir nóldum og nákomnastir þeim því að þeir voru ákaflindir, útsjónarsamir, skilningsskjótir, langminnugir og fljótari að snúast til náðar enn hæðni. Aðvísu voru þeir líkir skóaþjóð hæðleifar, en þó lávasnari og ekki eins áhugasamir um fornar heldir. Þeir voru fámálujir og undu sér líkt á fjölskypuðum mannamótum. Margir vera elskuðu einverjuna og voru stöðutt frjálsir á ferli um græna löfskóa, ekki síst meðan lönd elda voru enn nýstafleg í augumvera. En í konungsryggjum vesturstörðar var stjórnartýð þeirra skamvin og dagar þeirra oft óglaðir. Æviskeið þessara fyrstu ætana virtist þó í við en annara manna, í fyrstunni eftir að þeir komið til Beralands. Loksins dó þó bjár hinn gamli eftir að hafa lifað þrjú og nýtjú ár. En af þeim tíma hafðan þjónað felagundi konungi í fjögur og fjörutjú ár. Og þegar hann lá þar líflaus, Hvorki af sárum nýja að eins slegin hári elli, sáu eldar í fyrsta skipti hver skjótt og takmarkað líf manna er. Þeir sáu þreytu og elli döðan sem þau þekktu ekki sjálfir og sýrðu ákavlega missi þessa vinnarsins. Blasiða 173 Að lokum af því bjár fús hvats lífsitt og dáið í þriði og eldar veltu mjög fyrir sér undalegum örlögum manna. Fram að þeim tíma finnst ekkert umdauðan í öllum sögnum álfa, og þóttir færu eftir það að í hugan gátu þeir aldrei skiliðan. Ætanir voru fljótir að læra af eldum hverskins listir og þekkingum sem þeir gáttu komist yfir. Þetta leðið sköruðu fram úr öllum, öllum öðrum mannkinnsbörnum, þeim sem endvöldust austan fjalla og hafðu enn ekki séð elda, né horti sjónir þeirra sem hafðu augum litið ljós vala cardinal 174